3. Legea așteptărilor Oricare vor fi așteptările, ele devin propria profeție care se va îndeplini de la sine. Acționați întotdeauna ca o ghicitoare prin modul în care gândiți și vorbiți despre cum vor evolua diferite situații. Atunci când vă așteptați să vi se întâmple lucruri bune, vi se întâmplă de obicei lucruri bune. Dacă așteptați să vi se întâmple lucruri negative, de obicei nu sunteți dezamăgit. În celebra sa carte, Pygmalion in the Classroom, Rosenthal vorbește despre tot felul de cazuri în care profesorii erau informați că un anumit student, iar câteodată o clasă întreagă, erau extrem de inteligenți și se prevedea că rezultatele lor academice în anul următor vor cunoaște un progres spectaculos. Chiar dacă studenții erau selectați din marea majoritate, atâta timp cât profesorii credeau că sunt excepționali și se așteptau să se descurce bine, aceștia aveau un randament mult mai bun decât alți studenți din aceeași clasă sau din clase similare și se descurcau mult mai bine decât s-ar fi putut prevedea, ținând cont de rezultatele și comportamentul lor anterior. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Așteptați-vă la ceea ce este mai bun. Presupuneți că angajații și colegii dumneavoastră au cele mai bune intenții. Presupuneți de la bun început că doresc să facă o treabă nemaipomenită, să ia decizii bune, să obțină rezultate bune. 2. Începeți aplicarea legii acasă. Spuneți-le partenerului și copiilor dumneavoastră în mod regulat că aveți încredere în ei, că îi considerați nemaipomeniți, că îi iubiți și că sunteți mândri de ei. 3. Practicați același tip de comportament cu angajații și colegii dumneavoastră de serviciu. Cei mai buni manageri, antreprenori și agenți de vânzări sunt oameni cu așteptări pozitive, cu privire la oricine și în tot ceea ce fac. 4. Așteptați cel mai mult de la dumneavoastră. Imaginați-vă că aveți un potențial nelimitat și că puteți realiza orice v-ați propus. Imaginați-vă că viitorul vă este limitat doar de propria dumneavoastră imaginație și că orice ați realizat până acum este doar o parte infimă din ceea ce puteți realiza cu adevărat. Imaginați-vă că cele mai minunate momente le veți trăi de-abia de-acum înainte și că tot ceea ce vi s-a întâmplat până acum a fost doar o simplă pregătire pentru lucrurile minunate care urmează să vi se întâmple.